פרק <תת> ט"ז <זין> הפרושים והצדוקים ניגשו לנסות אותו, וביקשו ממנו להראות להם אות מן השמיים. השיב ואמר להם, לעת ערב אתם אומרים, מזג אוויר נאה, כי השמיים אדומים. ובבוקר, סגריר היום, כי אדומים וקודרים השמיים. את פני השמיים אתם יודעים לפרש, אך את אותות הזמנים אינכם יכולים? דור רע ומנאף מבקש לו אות, ואות לא יינתן לו מלבד אות יונה הנביא. הוא עזב אותם והלך. כשעברו התלמידים אל הצד השני, שכחו לקחת לחם. אמר להם ישוע, שימו לבכם והיזהרו מצעור הפרושים והצדוקים. אך הם אמרו בלבבם, לחם לא לקחנו. ישוע הבחין בזה ואמר, מדוע אתם אומרים בקרבכם שאין לכם לחם? עדיין אינכם מבינים, אף לא זוכרים, את חמש כיכרות הלחם לחמשת אלפים איש וכמה סלים לקחתם? גם לא את שבע כיכרות הלחם לארבעת אלפים איש וכמה סלים לקחתם? איך זה אינכם מבינים שלא על כיכרות אז הבינו כי לא אמר להם להיזהר מצעור הלחם, אלא מתורת הפרושים והצדוקים. כשבא ישוע אל סביבות קיסריה של פיליפוס, שאל את תלמידיו, מה אומרים האנשים על בן האדם? מי הוא? השיבו, יש אומרים יוחנן המטביל, אחרים אומרים אליהו, ואחרים ירמיהו או אחד מהנביאים? שאל אותם, ואתם, מה אומרים? מי אני? ענה שמעון קיפה ואמר, אתה המשיח, בן אלוהים חיים. אמר לו ישוע, אשריך שמעון בר יונה, כי לא בשר ודם גילה לך, אלא אבי שבשמים. וגם אני אומר לך, כי אתה קיפה, ועל הצור הזה אבנה את קהילתי, ושערי שאול לא יגברו עליה. אתן לך את מפתחות מלכות השמיים, וכל מה שתאסור על הארץ יהיה אסור בשמיים, וכל מה שתתיר על הארץ יהיה מותר בשמיים. אז הזהיר את תלמידיו שלא יספרו לאיש, כי הוא המשיח. מאותה עת החל ישוע להבעיר לתלמידיו, כי עליו ללכת לירושלים, ולסבול הרבה מידי הזקנים וראשי הכהנים והסופרים, ולהיהרג, וביום השלישי לקום. לקח אותו חיפה לצד, והחל לגעור בו באומרו, חלילה לך, אדוני, אל יהיה הדבר הזה לך. פנה ישוע ואמר לחיפה, סור מלפניי, שטן, מכשול לי, כי אין לבך לדברי אלוהים, אלא לדברי בני אדם. אז אמר ישועה לתלמידיו, מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו, ויקח את צלבו, וילך אחריי. כי יחפץ להציל את נפשו, יאבד אותה, אבל המאבד את נפשו למעני, ימצא הנה. מה תועלת תצמח לאדם, אם ירוויח את כל העולם, ויפסיד את נפשו? או מה ייתן אדם כתמורה בעד נפשו? ונתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו, ואז ישלם לכל איש כמעשהו. אמן, אומר אני לכם, יש מן העומדים פה שלא יתעמו מוות, עד כי יראו את בן האדם בא במלכותו.